Навіть низка замах на вбивство ще треба довести, плюс до того ми знаємо, що моя дружина психічно неврівноважена, лікар підтвердив, ну помотають мені нерви. Ну почнемо ми з Аделью офіційно розлучатися. Кому від цього гірше? Отже, вона не жива. Швидше за все закопана там, де мусила вічно спати, або в іншому місці. Адель і скальпель. З моїми відбитками. Причому Адель зарізали саме цим скальпелем. Ось єдиний незаперечний доказ моєї провини. Тому схиляюся до думки, що вона таке мертва. Не заспокоюй сам себе. Ти ж саме цим займаєшся. У вас, мадам, є інші міркування. Сахну вже починав побоюватися власного спокою. Якийсь він фатальний чи що? Якщо можна так сказати. Фатальний спокій. Спокій приреченого. Перед плахою Дурнувати порівняння «У мене немає жодних думок Мене це взагалі не повинно стосуватися Чого він хоче врешті-решт? Чого?» Сахно несподівано різко, порушивши правила Повернув у якийсь провулок Скреготнули гальма Усім корпусом, розвернувшись до Марини Він міцно стиснув рукою її обтягнуте джинсами коліно І нахилив обличчя мало не впритул До її зблідлого личка «Не повинно стосуватися?» А хто снудій колов? Кого паскуда сусідка бачила о дев'ятій, коли Адель больненька лежала? Знайдуть приростині сліди препарату, ох, знайдуть. Не в одному болоті, сонечко. Отак, я, я тебе таким ще не бачила. Скажи ще, що я тебе втягнув, маленька дитинко. Скажи ще, що не з тобою в ліжку будувався план вбивства моєї дружини. Про дружину згадав? Вириснула несподівано Марина, і Сахно ледь ухилився від її на манікюрених кіхтиків. «Бідолашна Адель! Хто ж її так? Чия погана рука піднялася?» Вона знову спробувала дряпанути його по обличчю, і Сахнові довелося вдарити її вдруге. Кров з розбитої губи потекла сильніше. Марина, приклавши до рани зовсім уже червону хустинку, рвонула двері, намагаючись вийти, та Сахно шарпнув її за плече я опустив на дверях кнопку запобіжника. Слухай мене, хто він і звідки взявся, я поняття не маю. Десь хтось проколовся, ти або я. Адель мертва, тут логіка проста. Чого хоче наш новий співучасник? хрін його знає. Але навіть не думаю уникнути усього цього. Якщо зажадає грошей, платити будемо разом. Не думаю, що будуть інші вимоги. Я зроблю все можливе, аби ця виплата була одноразовою І нас лишили в спокої Чий прокол? Чия помилка йде? Не до цього зараз Поки з ним не зустрінуся, все одно нічого не проясниться. Згодна? Марина витирала крові сльози, розводячи червоні смуги по обличчю Згодна? Вона приречено кивнула От і добренько він погладив її по голові, пригорнув до себе. Марина не пручалася, навіть кнулася замурзаним обличчям йому в груди, вимазуючи коричневу шкірянку. Пусте, головне заспокоїти. Канчук із пряником. Повноцінного пряника правда не вийде, нема особливого бажання. За ці дні Сахно забув про існування будь-яких бажань. Та й небезпечно це. Їх не повинні бачити разом ще довго. Така умова була. І її ніхто не скасовував. Ти побив мене. Бо дурною була. Ти й далі мені потрібна, Маринько. Переживемо цю халепу. Не бійся. Він хотів цмокнути її в губи, але зиркнувши на закривавленого рота, не зміг перебороти відрази. Раптом згадалося, що закривавлене горло Аделі таке довелося б побачити, якби розкопали могилу. Хрін вам темно було. Обмежився якимось батьківським поцілунком у тім'ї. Два наступних дні видалися ще більш петельними. Незнайомець не озивався. Сахно не знаходив собі місця, метався по квартирі, мов в'язень у камері одиноці, до якої потрапив вперше, і йому нема куди дівати енергію. З роботи само собою, відпустили, горе в людини. Колеги задовбали своїми вічливими, співчутливими дзвінками. А пізно ввечері шостого дня, від часу зникнення Аделі, телефон Зеленькнув, як здалося Сахнові, обнадійливо, і він не помилився. В трубці чувся звичний вже голос незнайомця. «Чого виречився?» Язик проковтнув. «Привіт!» «Оце так!»